A fost odată în Regea și îndepărtată a țară a Norvegiei un oraș al cărui nume era Paremisevoro, un oraș cam trist, căci cerul de deasupra lui era mereu acoperit de nori cenușii. Și oamenii care trăiau pe acolo erau triști ca zilele toamnei. A rare ori când soarele izbutea să străpungă perdeaua groasă de nori și se ivea un colț de cer albastru, Fețele oamenilor se înseninau și ele, dar, așa cum vă spuneam, astfel de zile erau foarte rare. Povestea pe care vreau să vă istorisez copii a început în orașul Voro, tocmai într-o astfel de zi cu soare, în casa a doi tineri căsătoriți, Cristina și Axel. <gri> Dragii mei, niște părinți fericiți, vi s-a născut o fetiță sănătoasă și voinică. mai mare dragul să o privești. Da. Sunt atât de bucuroasă, vecină, dar ști cât de mult mi-am dorit-o. Mi-era teamă că o să vină pe lume într-o zi cu ploaie sau nori, cum sunt mai toate pe aici pe la noi. Te-ai temut degeaba, dragă nevastă. Copila noastră s-a născut odată cu primele raze de soare ale unei dimineți senine. Să deschidem și noi geamul, larg, larg, de tot. Da. E, și să ne bucurăm de ziua asta care a început atât de frumos. Bine, v-am găsit oameni Bine, bine ați venit Bucuroși de oaspeți Bucuroși, bucuroși, Bucuroși doar că nu știm cu cine avem onoarea. Ah, dragii mei, sunteți încă foarte tineri și nu o cunoașteți Berta este cea mai bătrână și înțeleaptă barză din ținutul nostru ah! <laughs> Fiți binevenită în casa noastră, doamnă Berta. Fiți binevenită De câte ori aflu că a venit pe lume un copil, mă grăbesc și eu să vin să-i aduc un dar Un dar! dar, ce fel de dar? Ca să fie primit cu bucurie, părinții aleg ei darul pentru noul născut eu pentru cei trei năzdrăvane ai mei am cerut sănătate, că mai bună decât toate Mulți aia. părinți mi-au cerut pentru odraslele lor sănătate și viață lungă Alții noroc, alți bogăție Mă rog, ce i s-a părut fiecăruia mai de preț? Voi, dragii mei, ce vă doriți pentru fetița voastră? Hmm? Eu știu eu um... ce să-i cerem nevastă Tu te-ai gândit? Cum să nu? Mi-ar plăcea ca fetița noastră să fie cea mai frumoasă din oraș Dar e frumoasă, draga mea, e tare frumoasă Eu care am văzut atâtea fetițe de seama ei, te încredințesc așa -i. E tare, tare reușită, mă gândeați asta, mică o așa vecină Poți să ne crezi, Cristina, nani. dacă eu și vecina care suntem de, de aceeași părere Te rog să ne crezi E adevărat dar eu vreau să fie cea mai frumoasă petiță nu numai din oraș, ci din întreaga lume. Din întreaga lume? Dar bine, Cristina, lumea e atât de mare și cu frumusețea lucrurile nu sunt întotdeauna limpezi. Păi... Nu o văd și nu o înțeleg la fel toți oamenii. ce e frumos pentru noi, peste mări și țări, poate urât... Te Ai gândit vreodată la asta? Nu și nici nu înțeleg de ce aș face-o Măi poate e bine să ne mai sfătuim împreună Să mai chipzuim Vecinul are dreptate Mai gândiți-vă, mai gândiți-vă Mai ales că sunteți atât de tineri Din partea mea nu e nicio grabă Pot aștepta La nevoie pot veni mâine sau apoi Dar m-am gândit destul Eu știu ce vreau Mi-ar plăcea ca fetița mea să aibă plete de aur Galveni și strălucitoare ca soarele Nimic mai ușor pe aici, pe la noi, mulți copii au părul ca un fuior de aur mm -hmm. Nu m-ați înțeles, doamnă Berta. Eu vreau pentru micuța mea păr de aur Aur cu adevărat Așa cum nu are niciun copil din lume Fetița mea nu va avea asemănare cu nimeni Cristina, mi-e tare teamă că această dorință a ta îți va duce toarne cazuri. Poate te răzgândești Nu, m-am gândit bine Mai nevastă, și mie dorința asta ta mi se pare cam ciudată are e ciudată Să nu-ți pară rău, vecină Asta mi-e voia și nu alta Bine, Cristina Atunci Îndeplinească-ți se dorința Copila ta are părul cu totul și cu totul de aur Eu acum plec Dar să țineți minte un lucru Și tu și soțul tău, Axel da. Dacă vreodată veți tăia vreo șuviță sau veți mulge măcar un singur fir din părul fetiței Aceasta va muri Mai, nu uitați, va muri nu Uitați Și astfel dorința Cristinei s-a împlinit Capul micuței împodobit cu minunate bucle de aur, strălucea a doma razelor de soare. Vestea despre această întâmplare de necrezut se răspândi în cele patru zări și o mulțime de oameni veneau să o vadă pe copila cu păr de aur adevărat. Ce fetiță frumoasă! Ai Ce păr minunat are, ce strălucitor, adevărate bucle de aur! Oamenii i-au spus copilei bucle de aur și până la urmă acesta i-a rămas numele. Au mai trecut câțiva ani și fetița Cristinei se făcea din ce în ce mai frumoasă, doar că părul ei de aur creștea tot mai lung. Acum... Copila îl purta împletit în două poziții. Bucle de aur! Bucle de aur! să te joci cu noi? Mă joc! Mă joc, sigur că mă joc! De ce vreți? De prinsela. Da. Nu, nu, nu de aprinsele, nu-mi place De ce? Eu joc așa de vesel Hai bucle Adi? de aur! Vrei. Ei, de ce? Pe mine mă prinde imediat și ultimul dintre plichindei, ha. dar eu nu reușesc să prind pe nimeni, ha. niciodată. Păi dacă nu fugi mai repede... Aș fugi eu, dar cosițele astea sunt așa de grele, parcă duc în spate un sac plin. Ei, bine, mm. bine bucle de aur, dacă nu vreți de aprins de la... hai vadă la bătrânul Per. E, are un măr cu mere așa cât pumnul. Mm. Ne-a spus că putem lua din pom câte E tot ce zici de asta! Da? Mă um? grozav, merele! Mire, hai să mergem în livada doamnului! <găzări> hai, hai să mergem în toată de Hai să mergem în toată lumea! Hai să, hai să mergem în toată lumea! Hai da. Uite, uite, -și bine mărul care îți place Îți faci vânt, săr, uite așa uh, hop, Și haț, te să trezi cu el în mână oh, Și pe urmă nu se să rămâne decât să-l așa! Eu am cules cinci, unul um, și mănânc ah, Cum e? Ce e gustos? Ia, mm. mm. am strâns prin buzunare vreo șapte e, Îi dau și el Olaf, că e mai mic și n-ajunge până la creangă, chiar dacă sare e, Tu nu e niciun, nu buclă de Nu, oh, aș lua dar da eu, dar... Dar ce? Cum să sar cu cosițele astea grele, ca un pietrui? Abia merg, damite să sar oh. Cosițele astea așa frumoase sunt atât de grele? ia le în palmă și să vezi oh. Oh. Mai dreptate, ce greu atât! poți să le purți pe un merc. Ce să fac? Ce să fac? Am părul strălucitor ca aurul și greu tot ca el. Oh. Și crește mereu. Și mă trage spre pământ ca o gheară nevăzută. Biata de tine. Oh. Uite, uite, ca să nu fii supărată. Ia două mere de la mine. Și oh. încă unul de la mine. Hai. așa. Vă mulțumesc, prieteni. Și acum, mă duc acasă să-mi așez capul pe o pernă. Că tare am obosit. Uf, fetița mea, mea fetiță, ce se mai chinuie Ce se de mai când chinuie Când te gândești că de napasta ce cine-a lovit, noi suntem vinovați Te-nvinovățești fără temei Axel eu sunt cea care a greșit N-am ascultat-o pe bătrâna și înțeleaptă abarsă Am vrut să fac din copila mea o ființă nemai văzută La care toată lumea să se uite cu gura căscată lasă, Da, lasă. dorința mi s-a îndeplinit Dar, piata fetiță, e tare nefericită Blestematul perde aurul în piedică să se bucure de jocurile copilăriei Vai te ia, sărman Lasă, Vai... lasă, nu te mai văicări, femeie Acum e prea târziu când ne-am luat noi amândoi, erai fetișcana cea mai plină de voie bună de pe melea noastre. Se amintești Lumea -ți spunea mai mult zic cu soare decât Cristina. Mi-aduc aminte, cum să nu. Ei, atunci, hai, gata, ștergeți lacrimile că nu o să plângi toată ziua. Te aude copil, așa amărăși mai tare. Nu mă aude, Axel, abia adormit. Eu, femeie, mă aduc să-mi văd de treburi, că am destul. Bine. Oh, că tare amărătă viața, am ajuns să trăiesc în casa asta. Ea ia să văd cum doarme fetița mami, ia să văd Ce păr frumos, hmm? ce păr frumos Și ușor, ușor că mă dază oh, Visează, biata mea copilă Ce les ne umblu și alerg și sar, sar, oh. parcă zvor Ce-aș putea să fac să ajut? Ce-aș putea să fac? Dacă n-am ascultat-o pe bătrâna și înțeleapta abarsă De ce n-am ascultat-o? Ți-ai amintit de mine, Cristina O danță Berta. M-am gândit la dumneata de nenumărate ori și m-am căit că nu te-am ascultat Am auzit de necazul tău și am venit să te ajut, Cristina Să mă ajuți, dar mi-ai spus că de voi clinti măcar un singur fir din părul fetiței, ea va muri Adevărat? Există însă un leac ce poate preschimba pletele de aur ale copilei tale? În plete obișnuite O, Bertha spune care este acest lac Eu și Axel nu suntem bogați Dar pentru a ne vedea copii la tuturor copiilor, Suntem gata să dăm orice și oricât Draga mea, dar nu e nevoie de bogății Pentru a dobândi leacul acela minunat Spune-mi, Barză Care este lacul și-ți voi fi recunoscătoare Pentru tot restul vieții Lacul dorit Sunt chiar lacrimile tale de mamă, Cristina Lacrimile mele? Bine, dar am vărsat atâtea Nu le mai risipi Adună-le cu grijă în căușul palmei Și lasă-le ușor Să alunece pe costițele copilei. Așa? Așa oh, Ce ciudățenie Lacrimile s-au adunat Ca un nor stălucitor Un nor ce capul copiilei Ca o ceață Trezește-te, bucle de aur. Hai! Trezește-te! Ah, am hai. dormit! Ce greu am dormit! Ah, și, și se făcea că m-am conjurat un nor strălucitor. Ei, <laughs> De ce asta? Ce, -ce, ce ușor mă mișc? <laughs> Cosițele de aur? La locul lor, fetiță! Da? Doar că acum sunt două cosițe obișnuite oh. Cum au atâtea fete de pe meleagurile noastre Hirele, sunt ușoare <sus> Și mătăsoase Greutatea cea care m-a apăsat cum plița dus S-a risipit bucle de aur A zburat undeva departe Odată cu norul acela strălucitor Care a ieșit pe fereastră Și s-a pierdut în văzdu Îl vezi? <sus> Ochi ce s sunt, simțit. Mama, m-am fiu să te serru din brațele mele, fata mami Și pe dumneata m-a dus și cadeșul de polițist. Mama, da. Nu pot să ies afară. Nu m-am mai jucat atât de. Du-te pe tita, mami. Du-te. Ai, du-te repede. Nici nu știu cum să-ți mulțumesc înțeleaptă Berta pentru binele pe care mi l-ai făcut Nu-mi nu Cristina, ți-ai îndreptat singură greșala Chiar dacă nu veneam eu, într-o zi sau alta ai fi descoperit singură leacul minunat Acum fetița mea este asemenea tuturor copiilor Pină de viață, de voioșie, de și tare frumoasă Da, așa -i. Chiar dacă nu mai sunt de aur curat Pletele ei sunt la fel de strălucitoare ca razele soarelui. Of, ce zise, Nina, e astăzi, după atâtea săptămâni de negru și ploi. Nu-i așa? Da. Ca în ziua în care copila ta și a lui Axel a venit pe lume. Așa e. E, și acum, draga mea, eu am să plec. Ah. Mă grăbesc să ajung în casa unor tineri cărora i s-a născut un băiețel. Da! Mm. E, atunci trebuie să pleci, înțeleaptă Berta. Drum bun și nu uita! Spune-le și lor povestea micuței mele bucle de aur. Am să le spun, Cristina. Fii fără grijă, rămas bun. Drum bun, drum bun! Rămas bun, Cristina! <sus> A plecat. Ei, hey, Axel, Axel! Eu să-ți o veste mare, să te bucur și tu și să ne bucurăm împreună. <sus>